Vill ni ha tag på oss så, så finns vi på Instagram och ja, diverse, diverse sociala medler, medler, medier, ögonen, medler, Simon Medler, <här> <här> fixar alla fajter innan de blir vid. Då säger vi välkomna till... De tre vännerna och kompisen Jag heter Kristoffer Saltberg Och med mig har jag Emil Almero, Erik Andersson Sebastian Andersson Den Person som en annan person är nära bekant med Och vars relation till denna präglas av positiv kontakt ömsesidig tillgivenhet och tillit Se även kompis <tryck> Vännerna Hur Är det läget, Grabs? Eh, det är bra här, faktiskt. Jag förberedde min cross Sweden-resa under morgonen. Jag laddade upp med ohyggligt många podcasts. Det räcker om vi stannar och får bo över på ett tåget? Jag Fick inte du göra det igår, Bassa? <laughs> jo, fast det var, det var bara en timme för senat. De, mm. de måste ha snabbat upp här något på slutet. Alltså. För det var inte så farligt, det kändes kände sådan jag tog jätte långt tid men jag var en timme. back on my topic. Yes. Ja. jag har en podcast med en filmpodcast från BBC, så det är brittiskt och det är så här tråkigt typ eller det är lite tråkigt för. Jag gillar ju mer det där grisiga amerikanska, men jag lyssnar också på den brittiska. Cur mode heter den och så släppte de en episode eh, Och de har sådär gäster Så det är inte några folk mm. Just den här episodens gäster är Yadda Apatow och Keanu Reeves <laughs> Tror du att jag ska sluka den här podden? <laughs> ja. om, du vill ha en, om du vill ha en svensk podd Om film så finns uh, Wax on, wax off alltså Om man bara släppt ett avsnitt så jämför de Alien och Aliens mm. En annan som är jävligt bra, eller talat Det är en som heter eh, Trailer Tug, filmtipset Då snackar de bara om filmer som kommer De snackade om eh, Vad heter det, Danny? Will Smith Filmen senast, och jag tror mm. de Också sa på ett mycket mer politiskt korrekt Sätt att han är så eh, Nära en vit man, en svart man Kan komma Will Smith <laughs> Ja, för de som inte vet så den linjen har jag tatuerat in på bröstet <laughs> Du har faktiskt sagt det tidigare i podden Ja men jag har inte förklarat vart det kommer Jag tänkte att det har kommit två gånger så tänkte jag En förklaring är i order Det är hur det är nej. mig Det låter bra min mage mm. håller på att vänja sig tillbaka Till sitt tidigare ja, stadium. Jag önskar att jag kunde säga detsamma Men jag käkade hamburgare till kvällsmat igår När jag kom in. Men jag hade inte någon annan Som var gott jag var Och idag käkar jag pizza till lunch med mig. Oof. Så <laughs> vår... fortsätter på samma spår Min, min och Basses bestod av När vi kom till Göteborg Blir det Subway När vi kom oh. till lägenheten Blir det, det online pizza <laughs> Dagen efter Dagen efter Hamburgare på McDonalds Till, till frukost Hamburgare på McDonalds Till Mita. Egengjorda hamburgare Till kvällsbott Fy fan Jag tog min subway innan tåget också Ja du ska vara så äcklig i magen du Ja Runder med en futt långa Andersson ja. Jag har sagt förr det var inte tre jag, jag, jag bajsade på skolan förut för första gången tror jag Sen jag kom hit Det var inte vackert <laughs> Det måste ju nästan ha varit frätande Ja Nästan oh. Oh, I övrigt är det bra eller koffe Utan ja. magen då Jo, jag har jobbat idag Ja, gick det? Du, du var lite tech-ansvarig då. Ja, jag fick installera en ny färgpatron i skrivaren Oj, oj, oj Jaha, det kan jag ju gå in på direkt då Jag har ju en, en historia från dagens arbete oh, Tack snälla Jag stod i kassan för det mesta Jag mm. jobbar ju då på Gant, enklä butik Ja, det finare slaget ska väl tilläggas Ja Uh, då kom det in en uh, En lite smutsig kille <laughs> <laughs> Elaborate uh, Han var trucker uh, Och för Ryssland <laughs> Oj. Så han kunde ingen svenska eller norska eller något <laughs> uh, Han sa faktiskt Da gång, <laughs> Det är något man ja. har drömt om På något ja. sätt ja. Det kan du fan i en nu <laughs> Men då då han um, när center är öppna och stängd och sånt där. Uh, så frågar han. Ja, fast. ja Ska jag våga ja, med jag få absolut. en? gör det. Absolut. absolut. <laughs> Is there another uh, center here? Ja, det var sämsta ryska. <laughs> ja, det var, var jättebra. Alltså. <laughs> Peter han undrar jag om det var lite, lite treksamt, tror jag. Han undrade ifall om det fanns ett, uh, ett annat center, typ. Så sa jag, uh, yeah, there's, there's another center about a kilometer, kilometer from here. Och så, och så pekade jag lite bortåt, så sa han. Yeah, that's my truck. It's big. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Det var min anekdot för dagen. Mäktigt. Vad svarade du förresten när han sa det? Jag skrattade lite nervöst Så, så då Tack han för att han kollar runt i butiken Nice Det känns ändå som att om, om du hade frågat Om du fick se insidan utav lastbilen så hade du blit, Då hade du inte varit här längre Då hade du blivit mördad ja, Jag tänkte också det, Erik ja? Hur farlig är egentligen genomsnittsrysen? Genomsnittsryssan är väldigt farlig. <laughs> Framförallt i trafiken har vi sett på alla YouTube-klipp som finns ungefär. Ja. Tacka gudarna för Dashgams ja. i Ryssland. <laughs> Men det känns som ryssarna alltid gör något spektakulärt. De, har, de kan aldrig liksom bara mörda en person. Det måste vara, alltid vara att de gör chilicong <laughs> Men jag älskar Kylke-Kurde. Ja, jag klara med det där, Koffe. Ja, det, det slutar min ryssa historia. Ja, men då kan jag börja med mig och hur, hur jävla bra allt det är då. <laughs> Take it away. Nej, men det är jävligt gött som jag berättade för Bosse så här innan när vi hade lite försnack... Så är jag ledig är imorgon på dagen så jag ska bara ligga och spela Max Payne 3 hela natten och tänkte och misa Och så är jag ledig på tors. Ja, nej men jag jobbar tio dagar i rad nu. fram till idag då. Och så är det min chefs dotter det varje dag. Hon är så jävla jobbig. Hon är en fet liten 13-åring. Som The älskar, älskar Justin Bieber i One Direction. En så fet zon tar en snowboard på varje fot. Och kallar det <laughs> det. är fet, jävel det. Det ser ut som en liten flodhäst, gör du. Ja, det är <laughs> väl. <laughs> ah, och det är så jävla sjukt Jag, jag vet det jag Jobbar ju med två tjejer Som också är multifeta <laughs> eh, Och de, de tror på något sätt Att jag är, är vän med dem eh, Jag är inte vän med tjockisar Det gjorde vi förra veckan <laughs> och, eh, och då bjöd de in mig eh, På fest på Eh, men på torsdag skulle de ha en jävla kväll Och så Linus Gottman Avtackade jag eh, Och då frågade jag om jag Skulle dit också Det är verkligen Det finns ingenting i hela världen Som Mindre vill göra Än det Jag vill med Gris ja, Jag skyllde ju på dig och sa att ah, Min kompis från som pluggar i Blekinge kommer Blick blir i lägen eller? Det... Blick i stad. Är det? Äh, så, äh, så, så det går nog tyvärr inte. Jag får hänga med honom när han nu är hemma. Då, liksom. så, ja. mm. Men du kan ju bjuda in honom så kan han också äta en massa med oss. <laughs> Så Jag packar packa choklad med honom i sådana fall. <laughs> du anar inte vad groteska de här damerna är. Så, så du har i alla fall. En om, du, om du vill så, så kan vi dra och hänga med chokisar och Linus gottman på torsdag. På, på toppen av ett berg. Ja. Det är därför jag åker hem. Ja, så det händer i mitt liv nu då. Inte konstigt, tycker ja, precis. Du då, Basse. Det är så jävla bra. Jag vet inte varför, men det är bra. Jag, jag mår bra. Förutom jag, jag ska magen. Slippa, ja, förutom magen. Och jag ska slippa Emil i, om det i sex dagar. Så det blir bara bättre och bättre. Hey man, Då. that really hurt. <laughs> I'm sorry. <Not laughs> mm? Så det var det. Inget mer att tillägga. Du tycker att du är en snäll kille? Livet leker. Du, du går hem hos de flesta, eller? Ja, jag skulle vilja tro det. Är det, är det. är det verkligen allt som händer i ditt liv då, Basse? Inget annat nytt som har blivit upp det senaste? Jag vet om du hintar. Ja, inte vad ska säga. Eh, Riktigt har ju riktigt säger ju att en viss kompis tokig har det av alltså, nämligen, på ett uh -huh. eller annat sätt. Och Basse har inte gett mig mer detaljer. Alltså, uh -huh. jag, jag, tänker bara, jag tänker bara stoppa dig där mm -hmm. och säga att eh, jag hörde det det jag har lyssnat på våra gamla avsnitt, och det här med kompis tokig tjej mm -hmm. det är något jag totalt ...har missat eller om ni hittar på det... ...eller något sånt där, jag vet inte... ...men om det är på... ...på riktigt att det är någon tjej... ...jag fattar ju att det inte är något... Eh, ...podcasten... ...men om, det, om du har någon stalkerbasse... ...så har inte jag hört det här... <laughs> <laughs> uh, ...ja... ...jag fick ett e-mail... ...häromdagen och då har det varit ett kort... ...på min lilla syster... ...där... En viss kompis-ståkig hade klippt in sitt ansikte på henne. Hur <laughs> är status? Undra vad som skulle hända om man bara levde på kolon. Näringsdrycker och näringskräm. <laughs> Jag vet inte vad näringskräm är, men hans syster skriker i alla fall. Mann skulle antagligen dö till slut. Då svarar professor Brodén så här: "Det tror jag nog inte. Man kan inte man kan inte och man kan varken dö bara om man lever bara på det och man kan inte heller gå ner i vikt bara för att leva bara på det." Mm. Ja. Nej men jag tänkte höra Hur var konserten och så Som ni var på i helgen Förklara lite Kan ni inte take us through the weekend Ja ah. Hela helgen yep. <laughs> Typisk kompis <laughs> <laughs> <laughs> uh, Jag och uh, vår gemensamma kompis Marcus Eriksson uh, Tågade ner till Göteborg är alltså Är du säker på det Ja, jag är ganska säker på att det är ner okay. Vänta, låt mig Språglar Ja, lite. det är ner Ja, bra Då tog vi du? ner eh, Till Göteborg Där möter vi upp eh, Sebastian eh, Kompisen Andersson Käkar lite Subway drar de, dr Tar taxi till Vad hette mm. Häckens där, då, där vi var mm. Rambergsvallen va? Ja, Rambergsvallen, ja där oh, dit. You, och, mannen. och det var så jävla kallt uh, Kan vi få är en jämförelse mer än bara att det var jävla kallt uh, Tror du Trucke-ryssen har upplevt liknande Ja Jag tror han går i shorts i sånt väder <laughs> Ja men det, är en, det säger ändå en del mm. uh, Så kallt var det uh. Uh, Fick vi nyckel Till Emils lägenhet så drog vi väl direkt dit väl? Minns jag rätt? Ja. Efter matchen som de förlora med 4-2. 4-2? Ja. Ja. Eh, tagga ner lite. Nu kan vi vara där? E ett kanske du vi var vid lägnet Eller? Mm, ja, senare. Senare så. Halv 2. Ja. Halv 2. Vi vi gör oss hemma stad där. Hittar vi sporma. Ehm ja Vi eh, gör oss redo för partaj Sätter klockan på en timme Och tjottar varje timme fram till vi ska åka Och dricker lite eller emellan det Vänta, konserien var på lördagen ja. Ja, just ja just det Vi drog vid halv sju tror jag Så vi tjottar från halv två till halv sju mm. <laughs> har, har ryssen varit så här full? Ryssen har varit så full Men vi var, vi var perfekt Det var ett per en perfekt nivå Ja. På fyllan Okej okay. uh, Så vi var, vi var inte så fulla Så vi glömde bort någonting Men vi var tillräckligt fulla för att släppa loss mm. <laughs> uh, Men vi kom till tre ändå, När man kommer ja. till den uh, Att man sätter Den uh, fyllan Mm Om man, man får... ändå all alltid hade den här rutinen Ja det är svårt Mm men det var, så var det ett norskt förband med en tjej som skrek som inte var så jättebra. Du såg det ju inte. <laughs> Ska jag ju erkänna. Sen var det Biffy och jag tog en så jävla snygg bild som jag kommer lägga upp på sidan sen. Ja, men det var magiskt var det. Riktigt bra. Var hur mycket folk var det på trädgården? Ja, fullsatt typ. Blir det fullare? Om vi blev fullare. Ja, ja så alltså, väl på konserten. Nej, det var, det var under hela konserten som vi var är perfekta. Ja, för jag har ju nämnt hört annat från kompisen. Nå, no, kompisen. <laughs> ja, jag köpte ju en del saker för tre gånger. Jag kollade kontot igår på tåget. Ja, det blev ett och sex tror jag. <laughs> Jävlar. Så jag tror jag... jag ligger lågt ett tag. Ja, <laughs> nej nu fick vi se sen igår, så det är lugnt. Men, mm, jag spenderade väl kanske 2200 när, <laughs> liksom under hela helgen, men <laughs> men jag gick plus 60. Ja, plus 60 var ju 60 kronor alltså. Mm. Det var för att Basse vann vadslagningen, Oscarsgalan. Okej. Okay. jag hade, hade sett en film yeah. <laughs> och fick ja och fick jag hade sett flest filmer fick fyra rätt. <laughs> men du har väl sett Life of Pi bättre men jag, jag försökte räva lite för mycket tror jag ta lite sådana och ändå var det Basse som reva till båsse ja. ju på jag tror, äh... jag tror det var helt tvärtom ja. att du tog ah, ja, men demon, du, eller äh, Linken vinner här Linken vinner där och Basse bara är äh, fan Life of Pi vinner ja, fan äh, Jennifer Lawrence vinner. <laughs> Nej <laughs> ja. Men den sjukaste var ju Alla trodde ju Spielberg skulle vinna Det var helt klart Så, så vann han. ju Angli Angli Angli Angli, <laughs> Angli. Angli. <laughs> ah. ja, Vi så, såg hela galan då Det är såg. en bra insats Ja, det är första gången jag ser det Men uh, man kan ju se sista timmen egentligen Ja Jag kollar röda mattan grejen Och så blir jag bara Argare och argare för att de fyllde ut Typ tre timmar så Hi, what are you wearing? Åh mm. oh, fan vad det är så jävla vidigt. Men Erik, kollar du den? Nej, jag kollade inte en sekund faktiskt Jag orkade inte och, Nej, jag, jag skulle ju jobba och sådär Och så visste jag att, eh, På nian började det klockan 23 Och då kommer jag få se två timmar Röda mattan Och sen kommer jag vara för trött för att kolla mm. Så då drät jag i det Uh, dret jag är det. Dret, dret, dret jag är det. Jag skulle ju jobba. Så, Då drejt jag det. Och nummer två. Dret jag är det. Dret, dret, dret jag är det. Dret, uh, dret. Då drejt jag det. Dret, uh, dret, dret. Jag skulle ju jobba. Jobba. jobba. Och ja, jag vet inte om jag tyckte. Jag hade tyckt det var så roligt heller Jag har inte sett tillräckligt Nej men det var en oskarskala Jag hade, jag hade sett eh, Vad Malik så Men <laughs> Eller vad fan han heter Nu mm. nu gör jag det här med händerna De här situationsteckena Svensken Jag hade velat ha hört vad han, han sa I sitt tal Uppskattar den mannen Att du poängterar han, han är inte, inte svensk Fåne, Magnus, Magnus är en svensk land. Malick är en jävla, jävla pizza borgarna. Nej. Åh jadå, jag trodde. Ah, det håri röka sex Jag trodde alltid att han skulle vinna faktiskt. Jag trodde att han hade såhär, Five Cameras eller vad fan han heter. Five Broken Cameras. Ja. Det hade jag tagit. Alla andra tog. Searching 20 men nej, Basse tog <laughs> den där med isen, så han först. <laughs> så han, var det ingen is <laughs> <laughs> Det var ju sjukt. Vad jag, jag blev så jävla nöjd över att ni kollade dagen efter, för det enda jag ville se i för, det var den där Och så fick jag höra att Sure Connery skete. Men det var ingen som var här eller? Jo. Eller var? De andra var på, det var bara att John Connery inte kom men de var väl inte där? Eller det var väl inget inslag med, alltså med bondkillarna? Nej, för att Sean Connery skulle inte komma, så... ja. men alla andra var alltså på. Om han också hade varit på så hade det... Ja, ja. så han sumpade, för... ja. ja Vi har satt ju och väntat på det hela tiden. Mm. och så blev det en jävla gammal skrynklig tant som skänkt Goldfinger. Ja. Hon har inte blivit Goldfingeredd på ett tag. Garanid Maltage också. Ja. Var det något annat uh, roligt som hände eller Under galan, det var, ja. typ En av de första så här, riktiga skämten som man för drog var ju. Uh, han pratade om Chang och Anshan. Kanske ni har hört om efteråt. Hon de sa att han uh -huh. handlade om en, en svart man som skulle försöka få tillbaka sin kvinna som hade blivit misshandlad och torterad. Mm. Uh, Chris Brown och Rihanna kallade det för en date movie. <laughs> och så, om, ni har sett, om ni har sett bilder efter, eller jag såg en GIF efteråt. Så ser man bara Robert Downey Jr. Bara Robert Downey Jr. Bara Robert Downey Jr. Bara Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Sitter och klappar. <laughs> och alla andra sitter still. Det här är om Lincoln-filmen. Man kan arguera om Daniel Day-Lewis var den första som tog sig in i Linkens huvud. <laughs> Luggt vet du. Nej det var, det var Jag trodde aldrig att Argo skulle vinna Bästa film Nej inte Och det är väl eh, Kompensationsfaktorn som spelar in där och en känsla av eh, Eftersom Ben Affleck har fått så jävla mycket eh, Regipriser För dem Och så fick han inte ens nominering men, så... eh, det var redan klart innan han fick en massa priser också, kan, jag, kan jag tro eller nästa Nej priser. det är inte klart för en, Det var inte klart förrän eh, Nej just det, det var bara räkning rä, De räknade klart det förra veckan vet jag Men sen vet jag inte Innan, innan vi går från Argo och Ben Affleck Så har jag två poäng här mm. först, först och främst ska jag kollar på den mm. Jag vet inte om jag Vill medge att den är Årets bästa film eller är förra årets bästa film, eller vad man ska säga. Så bra var den faktiskt inte. Men... Han vann nu mm. <laughs> Och nummer två. Hans skägg ser påklistrat ut. Det jag har börjat reagera på som jag inte brukar göra förr, det är typ cinematografi. Ja, jo, jo det är jag med dig, faktiskt Typ Skyfall är svinsnygg mm. ja, ja. ja, min röst gick inte på uh, bästa sen ja jag, jag trodde verkligen skitårt på det också att ja, det Life of Pi som vann där? Det ja, var det var, ja. Ja. Ja. Den var ju också helt otrolig dock Nej, men du har rätt där. Uh, Eller, jag, jag känner också så här att det, det, det man ser om någonting är hur jävla fantastiskt Något ser, ser ut En scen eller någonting mm. Det kan jag verkligen reagera på Och ska, För mig i Skyfall Var det den scenen När Ola Rapaster Kommer ja. att han Ja där fighter i glas Ja helt otroligt ja, Vilken jävla scen det var mm. Mm. Jag, jag tycker det är mycket Snyggare nu när man börjar använda sig Digitalt som skit Jämfört med typ Quentin Tarantinos filmer Ja, oh, han hatar ju det Men det har jag förstått det rätt Och med det menar han de liksom all såna här CGI eller sånt där Nej, nej, Det är ju filmad digitalt som han inte gillar Han vill ju filma på en filmrulle Jaha, okej okay. Skyfall är ju filmad helt digitalt Det är därför den ser så jävla crisp ut Det är så det känns... sällan jag tar in allt det här Utan mm. att jag kollar bara på film Ja, men det känns ju verkligen så att Säga sådana som bara, nej men det ska vara på film. Det är sådana jävla som man spöar när man går in från hörnan. <f beauté> så många sådana har vi så. ihåg oss. Frida, Frida status! Frida status! Frida status! Frida status! Frida status! Frida status! Frida status! Sitter här och göttar mig i sänga och lyssnar på Lordi-låtarna som jag även ska lägga in T-mobilen. Förmodligen kommer jag även lägga in en del av Hammerfall-låtarna- och några låtar med Dragonfors, hehehe. <skratt> Livet är faktiskt värt att leva moments. Jag fick, sånt, jag fick ett sånt förut när jag jobbade. Jag hade jobbat i sju timmar, kanske det var. stora stod jag där och vad fan, fan gör jag? så läser en bund papper med massa siffror på att <laughs> <laughs> och, och då, då var, kom det jag behövde höra. En version av I Want You Back med Jackson 5. <laughs> och då blev jag på så jävla bra humör. <laughs> och då tänkte jag, ja... Livet är faktiskt värt att leva. Det är det ju inte alls. Jag önskar att kameror fångade känslor. Jag tänkte om vi skulle ha ett nytt fast inslag också. Om ja, i princip saker vi har stört oss på under veckan. Så det är typ inversen av det här? Vad. Det omvända och det, precis, det vi precis gjorde med Livet är värt att leva ja. uh, Okej okay. Säg det då Inversen av det är värt att leva Jag kan börja Det jag stöter på denna vecka Är att jag har förstått vilken Förfruktansvärd månad februari. Det är bara skidor och melodifestivalen överallt. Jag, försökte liksom, jag har försökt hitta något vettigt och, och säga i väg och sådär. Nu är det bara andra chansen och jävla silvermedaljer i, i, i skidvm och massa jävla. Sådana, nej, för fan, jag är så trött på den här månaden nu. Och nej, det, nej Jag kommer fram till att jag stöder mig Otroligt mycket på februari bara. skitmånad det är Din födelsemånad. Jaha det, det, det gör det ju bara ännu mer äkta På något sätt Förr var det kul att fylla år. Bara ångestladda Det blir inte en sån jävla fitta det är sant. Du får ju snart köra moppe, hur grymt. <laughs> det var vad jag stödade med på. Jag har en grej också. Mm. Folk som bländar på ljuset innan de har kört, kört förbi. Så att de ska vara snabbare än det är möjligt att vara. Hur bråttom får man ha? <laughs> det är en sekund det har Du hade kört på dig rådjuret ändå. När jag åker hem från jobbet nu så är det ju mörkt. Då sitter jag med handen redo att blända på och jag med, ifall de skulle göra det tidigare. Så, så långt har det gått. Jag kan ta mig in då. Alltså, negrer. Vad är grejen med att ha hud som är bajsfärgad? Och försöka maskera sig som en människa? Nej, jag ska jag, jag bara tänker mig Om det skulle vara någon slags Live-sändning Eller Det handlar ju inte i iTunes-storien i alla fall här podden. Men okej, okay, på riktigt nu Den är jävla löjliga hästskandalen I köttfärs Vem ja. fan bryr sig Om det är ett gram häst I mina köttbullar äh. Vilken rage-podd det blev <laughs> Ja men vi är ju väldigt, vi är ju otroligt passivt aggressiva. Alla vi fyra tror. Kanske inte du då kompisen? Nej. <laughs> <laughs> jag är jävligt sugen på vad kompisen kan. ha. Ja. <laughs> ja. Vi gjorde kaffe i hos Emil. Och så hällde jag lite mjölk i kaffet. Och mackade är direkt och hugger. mjölkigt. Mjölkigt <laughs> Ja. Jag fick höra det hela jävla helget. Så det jävla jobbigt. Bjölkis. Ja. Och så här stor Och så väger han att laga mat. Och så stod jag och stegde hamburg. Nej, du ska ta andra sidan först. <laughs> och käften. Mm. <laughs> ah, Fad. Hej vännerna om Jokis. Vad hände sen artiklar som ni skulle läsa? Ni vet om aftonbladet artiklar. Vad hände sen med Astrid Lindgren barnen? Mm, jag läste om djuren i alltså Astrid Lindgrens filmerna. Mm. Vilken är en sån artikel som ni skulle ni skulle ge en klick? Vad hände sen med vrakdelarna av planet på 9/11? Nej. Nej. <skratt> <skratt> Nej. <skratt> Looket Olsson. Vad hände sen då? Ja, klar... Även om jag vet vad som händer men men det alltså... kan ju inte bara vara in det, då, då är det Henke Larsson så blir det ju liksom vad händer sen Bronsgänget 94. Ja, Jag hade ju inte läst än då. Nej, för du, jag, du hade bara varit intresserad av Henke Larsson, mm. du måste ha ett kollektiv liksom. Vad hände sen med full gänget. Det vet jag också. Har du väl fan fortfarande två? Ja, de tjänar väl så jävla mycket pengar dock. Än någon tar dem? Jag och Linus träffar ju Christer på Musik och gränser i Göteborg. Jag tror det är Stefan som är rik. Ja, skräll att jag skulle träffa en Tattia. <laughs> jag skulle helt enkelt aldrig läsa... <laughs> jo, jag, jag, jag tänker faktiskt. Det finns ju något. Uh, det är något som är nödigt. Om det hade varit en väldigt ingående artikel så hade jag ändå varit sugen på att läsa vad som hände med dem i Vänner, eftersom jag inte vet vad Matthew Perry eller David Schwimmer eller vad, vad, eller vad heter hon, Lisa Kudrow gör. Det, det hade jag varit rätt intresserad av. Jag såg på, tror det var antingen Jimmy Kimmel eller Jay Leno innan, eller när Matthew Perry var där för den, den serien som inte levde så länge uh, Inside the Head of någonting typ, eller något sånt där mm. alltså, det var som gick åt helvetet då sa han, när uh, Jay slash Jimmy frågade, oh, vad har du what have you been up to since Friends, så sa han bara you know, hanging out, playing video games with my friends jag tyckte det var så jävla software. Han är väl en dundig Var i alla fall. Ja, det var. Han det var... Äh, smular väl ner vad man nu smular ner ja. i drogväg. Oxy. I sin kaffe. <laughs> ja, I sin kaffe så att inte de andra skulle märka det under inspelningen. Ja, han mm. körde ju också äh, äh, Jimi Henricks äh, LCD, LCD, LCD, LCD-tripporna. LCD när han hade bandana hade han LCD LCD så när han svettades och så porerna utvidgades eller vad fan det var så blev han hög rätt nice Tur att ingen kopplar det till att jag hade bandana på huvudet. <laughs> du hade ja, ju ändå du hade ju och spenderade LCD på. Ja, vad säger jag? <SILENCIO> typ. Jag sagt det hela tiden, tiden, tiden, tiden, <SILENCIO> tiden. Är du? Vad heter du? LSD. Good shit. LSD. LSD. LSD. LSD. Good shit. It's a la, it's a la, it's a la, it's a la, LSD, LSD, LSD, nice. <laughs> oh. LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, LSD, Guy, guy was next, was next, next gen. gen. De enda man kan lita på nu är sin familj, Love all. Ja, två som man har lärt känna ett bra tag nu. Och det är Rune och Linda Hell som man även brukar umgås och ha gött kul med. Så jag säger även också till er, Golond. Love your and thank your for being there. Vissa kanske tror att jag skriver och säger detta för att få uppmärksamhet. Men så är det inte. Men då kan jag säga folk som snackar en massa skit och en massa dygna om mig. Känner mig inte tillräckligt. Som även inte vet att jota om mig. Inte vet något om mitt liv. Om ni inte vill att det ska hända mig något som ni kanske kommer få ångra. Visst. Jag kanske går här dag ut och dag in och deppar och är nere i min ensamhet. Och kanske har jobbiga mardrömmar och även inte sover så bra som jag har gjort det sista tiden. För en gång skull önskar jag att jag kunde bli omtyckt för den jag, att folk älskar mig för jag är. Och även känna glädje och lättnat istället för skrikande tårar och smärta. ...och all onda jobbiga tankar som bara snurrar under mitt huvud. Som även brukar kunna gå till överdrift då jag inte vet vad jag gör själv. Så snarare vill jag känna frihet och hel inom mig... ...så det ska sluta och göra så jävla ont inom mig. Och att mina tankar som finns i mitt huvud... ...som har frågor och svar och som bara grunnar hela tiden... ...som till exempel kolon. Vad är det för fel på mig? Vad gör jag här och varför ska jag leva här? Det var allt från de tre vännerna och kompisen. Jag heter Christopher Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Mahatma Ghani. <laughs> jag heter Sebastian Andersson. Kom igen mannen vill du berätta på mig Jag kommer tänka dig vad fan tror du i Jag kommer kigga dig så jävla hårt Ända bort i Västerås Du tjatade och bråkade vad har jag gjort dig Bråkade med mig och min tjej Fan är det för fel på dig Lämna det till mig och min tjej Du ville slå mig, se mig död Det kan inte vara någon nöd på dig Jag lever ju fortfarande än idag så Ja det är bra, ni för fan, svara på dissen, sluta ställa gata, Tror att du är cool, skaret i gatan om du vill, detta är bortom allsamt, du kommer bli hända i ambulans, kom igen då släpp upp med mig, jag kommer ändå sänka dig, jag ställer ställa dig upp mot mig, jag kommer ändå slå dig Nej fan, vad är det här Det står det ett jävla säger säga vad äcklig du är Du lär ju fattande slaget i övrig Jag behöver inte förklara mig för dig Inte för han, inte för dem Du har inte sett vad jag kan göra Men det kommer du få fan få höra Oh, Men det är ju så bra Åh oh, vad det är bra Åh oh, mm. oh, vad det är bra Åh oh, oh, vad det är bra Amo amo amo amo amo vad det är bra det är ju så bra <p>